Ставалося, що її підняли в повітря не крила, а досвід. Для того, щоб саме цю жінку відрізняти від інших жінок, її називали Катериною. А щоб не плутали її з іншими Катеринами, було в неї прізвище Білокор. Катерина пробудилася після сну, наче після тривалої виснажливої хвороби, що сушить розум і вив'ялює серце, яке робить людину не старшою, а старішою. Вже ніякі радощі не спроможні зцілити тебе, в кращому разі – Приставай на думку, що просто зробився мудрішим. Цей сон прийшов по ній потоптом, як орда степом. Після такого сну можна не дивуватись сивені на скронях. Як і кожна дуже щаслива або дуже нещасна жінка, вона вірила в магічну силу прикмет, снів і віщих перечувань. Про це можна було б і не згадувати, якби Катерина не була надто щасливою і надто нещасною, як на одну сільську жінку котра з-під білої батистової хустинки дивилась у світ то таким несамовитим, то таким вселюблячим і всепрощенським поглядом, що від зустрічі з нею дорослішали навіть діти, прокидались серед ночі й довго пасли своїм поглядом з далеку зорю у вікні. Навіть богданіці, які живуть не на Загреблі, а на Гайданівці, тонко гінці чи Аршаві, іноді пізнавали Катерину зі статури і рясних розків на миста. Впізнавали по довгих тонких пальцях рук, по голосу чи погаптованій блузі широким білим, як лебедине крило на світанні рукавом, бо обличчя її міняється залежно від виразу її очей. Тоді гайда ючанка чи гаршавка не раз крадькома озиралась їй услід і думала, чи то, була не Катря Білокуриха? Ні, либонь не вона, Катря молодша від мене на три зими, але ж спідниця Катрина, та й штикульгання її. Е, е, катря. Та чого це вона без свого ціпка, або не катеря, а мій вона, нема в кого поспитати. Хресті, бо Катерина Білохуриха, бо таки ж на кольгу є і на кітників біля хати видивляються, то мать я таки забудьковата стала. О, По... на тобі, свою хату я давно проминула, мать таки Катерина із загреблі. греблі, діву їй досі, а в мене, слава Богу, внучок крови, мовляє, і дульку вже встидається бабі при людях давати. Кому хочеш, доведу, що то була Катеря. Вчора Катерина сиділа під розвількуватою грушею, саду на вишмоляному чотириногому стільчику, що весь час нагадує їй кумедне козиня. Може тому, що стільчик принесла з собою коза, яку мама купила в Овчарика. Такий принесла сама коза, бо стільчик для її доїння, як казав Гнат, іде в комплекті з рогатою бородатою. І коли чоловік збувся худобини, котра підривала його хазяйський авторитет, то виїз її із прив'язаним до спини стільчиком. Сиділа вона з першою спиною до теплої порепаної кори старої грушки, по якій шпаркосно вигали мурахи. Деякі подовго відпочивали на худих катеринених плечах, щоб недовзі вдовзі вище. Коза вже напаслася, і тепер лише про господинене око вдавала, ніби поскубує траву під парканом, демонструючи тим самим, що горня молока на день – то не її козяча вина – а ганч усього козячого роду. Катерина вигрівала на млявенькому передвечірньому сонечку, свої застуджені ще у війну ноги, і невідривно стежила, як цвіте соняшник під вікном. Кивітування соняшника вона не лише любила, а й знала, і коли Катерина каже, що знає, то це можна тлумачити так. Серед зими вона заплющить очі і побачить перед собою кожну жилочку на пелюзці внутрішнє світло кольорів. Тихе перетікання соку від кореня до молочної зернинки в густому стільнику соняшникового лиця, крутого баскуватого вигину шиї, прохких м'язів кожного листочка, відчує під пучками колючкуватий пошок стовбура та ніжний оксамит язичка пелюстки, який усім нам здається жовтим, а її око не цьому кольорові аж одинадцять відтінків. Отже вона знала, як цвіти соняшник. Але саме цей, що виріс перед вікном її хати, квітував лише для неї. Навіщо ж вона тоді весною посадила? Невідступно ходив за нею, зазирав у вічі, у вікно. Нарешті Катерина подумала, що й сама постійно стежить за святом його цвітіння. Більше того, їй здалося, що соняшник повертає свою голову не за сонцем, а за нею. Це відкриття було таким приголомшливим, що вона перехопила погляд соняшника і не змогла, та й не схотіла відвернутися від нього, аж поки він не оцвіте не отшаленіє і не схилить упокорену свою важку, нашиховану тугими зернятами голову. Тому сиділа вона, як заворожена під старою грушею. Батистова хусточка сповзла на потилицю, рівний широкий пробір, яливі її пружне. Смолянисте волосся навпіл, і в ньому напроти передзахідного сонця тоскно бриніло кілька сивинок. Соняшник м'яко визвічував її обличчя, позначене слідами могутніх внутрішніх потрясінь, які можуть народитись лише в маленькій невтомній грудочці матері на ім'я людське серце. Зрештою, вони її зробили такою, як вона є. А іншої бути не хоче, бо надто пізно».